Я не відповідаю на запитання про стосунки між членами цієї родини і не бажаю чути будь-яких реплік чи характеристик стосовно когось із членів цієї родини. На початку їй тиради Андрій зумисне набрав у груди повітря. Всередині мусив його видихнути, а підкинець встиг знову вдихнути. Аж дивно, як вона зуміла випалити все це одним подихом. «Зрозуміли», – запитала служниця, і, не чекаючи на відповідь, попростувала до кухні. «Певна річ», – відповів Андрій, – з зав'язком її фартука і попростував слід за нею. «А що тут незрозумілого?» Притріпався в досвіта і, гадаю, що скоріше грошики до кишені посипляться. Бачили вони тут таких робітничків. «Майових, а вдомі ще всі сплять, між іншим, кого він збирається вчити?» «До речі, вдомі ще всі сплять, так, між іншим, закинула пані Марія, ревне беручись до вимішування тіста. «Ви мене збираєтеся вчити?» «Я ж не вчитель, а репетитор». «Понавидумували модних слів». Американцями всі поробилися. Чому ж? Репетитор українського походження від слова «репетувати». О, а хто фонтанчик перекрив? Прогулюючись з в кухнею, Андрій наткнувся на це маленьке диво і не втримався, аби не помацати руками. Як це «репетувати»? Чим голосніше, тим краще. А коли Остапчик встає, між іншим, запитав Андрій. Не раніше одинадцятої. А вам для чого? Він так і думав. Тому й прибув о шості, щоб призвичаєтись, прикинути, на чому засмажити перший у своєму житті рахунок. А зараз маємо... Котру ми зараз маємо годину? Порцелянова панянка... На хитромудрій металевій полиці чарівно посміхнулася. На плечі тримала годинника, теж чарівного і теж порцелянового. Одна лише вказівка на циферблаті коштувала дорожче за всі годинники у його квартирі разом узяті, тобто узяті разом із квартирою. «Маємо двадцять по шостій!» – нарешті врубався Андрій, який був заблукав поміж дванадцятьма цифрами і трьома вказівками. А він теж збирається пояснювати комусь математику. Ви куди? Я? Вдвуш куди ще? Передпокій спав і бачив себе в вісні за океанською прерією, для якої природним є білий колір, небо природньо підвішене на рейках, а трава найприродніших барв. А десь там, за кадром, можна нарватися на слонів. Картина художника-авангардиста з глибоко прихованим потягом до простору і простоти. Такою видалася Андрієві вся квартира його батька на світанку першого дня серпня, чужинною далекою, як заокеанська прерія. Йому десять років, йому вже утретє. Приходить повідомлення про заборгованість за квартиру та комунальні послуги. Того, що мамі платять на біржі, аж ніяк не вистачає на прожиток. Продавати нічого, окрім квартири. Він зупиняється і стискає кулаки. Квартири не віддасть. Це квартира прабабці нікому, ні за які гроші. Просто у нього якась засмальцьована, Зашкарубла злидарка порпається у контейнері із сміттям. Зосереджено перебирає мішечки, папірці, харчові відходи. Йому бридко. Але він не відвертається, як усі перехожі. Він не перехожий. По суді, він такий же злидар. Ось вона витягує надкушене. Напівгниле яблуко, протирає його, рапатує від бруду курткою і цілим запихає до рота. Задоволено жує і чим чекує до другого контейнера. Він згадує, як сьогодні зранку не став їсти перлової каші.